A'azakumullahu jami'an Alhamdulillah Puja dan puji syukur Marilah senantiasa Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa membimbing kita semua Memberikan Karunia demi karunia kepada kita memberikan segala macam bentuk kemudahan untuk kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. fi dini 'azzaikumullah. Kita telah pelajari dalam pertemuan yang lalu hadis Abdullah bin Zaid bin 'Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-171 dari kitab Amdatul Ahkam Kita pun telah mengerti Tentang makna hadis tersebut Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah Ta'ala Kita masih membahas Hadith Abdullah bin Zaid bin 'Asim al-Mazini, radhiyallahu anhu, dikarenakan di dalam hadis tersebut terdapat sekian banyak pelajaran, sekian banyak faedah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadith Abdullah bin 'Asim, Abdullah bin Zaid bin 'Asim al-Mazini al-Ansari, radhiyallahu anhu merupakan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan Ansar dan beliau menyaksikan tentang peristiwa yang beliau kisahkan di dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana telah kita ketahui dalam pertemuan yang lalu, bahwasannya umat Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu, terkhusus pada bulan Ramadhan. Dari tahun ke-8 Hijriah Beliau dan para sahabatnya Berangkat menuju kota Makkah Dalam rangka untuk menaklukkan kota Makkah Membebaskan kota Makkah Dari cengkeraman kaum musyrikin Dalam hal ini yang dipimpin oleh Kaum musyrikin Quraisy. Perjalanan Rasulullah SAW sejak tahun pertama kenabian, 13 tahun lamanya beliau berada di Makkah. Kemudian setelah 8 tahun berada di kota Madinah, terbukalah kota Makkah. Untuk Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya Kurang lebih 21 tahun lamanya Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya Berada Di bawah Intayan Di bawah Permusuhan Dan Berbagai macam bentuk ancaman dari orang-orang kafir Quraisy serta segala macam pihak yang bergabung dengan mereka. Maka pada tahun 8 hijriah pada bulan Ramadan Allah subhanahuwataala memberikan suatu kemenangan. Bagi kaum muslimin Yang dipimpin oleh Rasul SAW Kemenangan dari orang-orang kafir Makkah Yang sejak 21 tahun lamanya Memusuhi mereka Dalam sekian banyak kesempatan Dalam sekian banyak pertempuran Terjadi uh, saling bunuh-membunuh terjadi uh, pertempuran yang demikian dahsyatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekkah, menaklukkan kota Mekkah dengan kurang lebihnya bersama 11.000 pasukan kaum muslimin, 11.000 ribu personil kaum muslimin, maka Ar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang misi dakwahnya adalah mengentaskan umat manusia dari jurang kesyirikan menuju cahaya Islam, cahaya tauhid yang terang benderang. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Makkah bukanlah dendam kesumat yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah pembantaian yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ajakan. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Itulah yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil menaklukkan kota Mekkah, beliau menyatakan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, فهو amin, maka dia akan aman, tidak akan dibunuh. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, Sakhir bin Harb bin Umayyah, yang merupakan pimpinan kaum Quraisy ketika itu dan panglima tempur mereka. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Fahuwa amin. Maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri. Maka dia akan aman. Melihat perlakuan yang seperti itu. Tentunya orang-orang kafir Makkah, orang-orang musyrik Makkah, demikian tertegun dengan sikap bijak dan adil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam kesempatan tersebut berbondong-bondonglah masyarakat Makkah untuk masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masyarakat Makkah termasuk di dalamnya para pemimpin-pemimpin mereka Abu Sufyan dan orang-orang yang sekelas dengan Abu Sufyan mereka masuk ke dalam agama Islam Maka tentunya Rasulullah S.A.W Mempunyai pertimbangan Pertimbangan tertentu Agar orang-orang tersebut Bisa tetap istiqamah Di atas agama Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Di antara kebijakan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah tersebut, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dan berada di dalam Masjidil Haram dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhala yang kurang lebih berjumlah 360 berhala tersebut dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya beliau menyatakan ja al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kanazahuqa. Telah datang kebenaran dan telah enyah kebatilan sesungguhnya kebatilan itu Pasti akan enyah, akan sirna. Ketika berhala-berhala di sekeliling Ka'bah berhasil dibersihkan. Sehingga Masjidil Haram, Ka'bah dan sekitarnya bersih. Dari syiar-syiar kesyirikan. Maka, Ar-Rasul S.A.W. mempunyai suatu keinginan. Terbetiklah pada diri beliau untuk merobah Ka'bah agar supaya sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim a.s. Namun melihat masyarakat Makkah yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh mereka yang mereka hormati dan mereka segani. Kondisi mereka baru saja masuk Islam dan baru saja meninggalkan agama nenek moyang mereka yang telah lama mereka perjuangkan dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Sekian puluh tahun mereka selalu Mempersiapkan permusuhan dengan Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. mempunyai kebijaksanaan yang lain. Yaitu dengan membiarkan posisi Ka'bah seperti apa yang ada ketika itu. Di mana Ka'bah di masa Nabi Allah Ibrahim s.a.w. dalam kondisi utuh melingkupi masing-masing dari pondasinya. Namun ketika di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, terjadilah banjir karena memang letak dari Ka'bah tersebut dari Masjidil Haram berada di wadi, berada di lembah Lembah itu artinya satu tempat yang berada di antara dua bukit atau dua gunung, dataran yang rendah sekali. Maka ketika datang banjir, uh, hancurlah bangunan Ka'bah tersebut. Masyarakat Quraisy ketika itu berusaha untuk membangun kembali Ka'bah dengan harta yang halal dan bersih yang mereka dapatkan. Kemudian ternyata. Biaya atau dana yang mereka miliki Tidak bisa untuk membangun Ka'bah dalam kondisi utuh Seperti yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Tersisalah Sebahagian dari bangunan Ka'bah Yang tidak dilingkupi oleh dinding Hanya diberi Satu pembatas saja Suatu pembatas setengah lingkaran untuk menunjukkan bahwasannya bagian tersebut hakikatnya adalah bagian dari Ka'bah. Maka Rasul saw. setelah berhasil menaklukkan kota Makkah, melihat masyarakat Makkah baru masuk ke dalam Islam, beliau sempat bertutur kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah sekiranya kaummu yani Quraisy karena Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar dari kalangan Quraisy dari keturunan Quraisy kalolah sekiranya kaum kamu tidak sebagai orang-orang yang baru masuk Islam niscaya aku akan bangun Ka'bah di atas fondasi Ibrahim dan akan aku buat dua pintu yang masuk dari arah yang satu Dan keluar dari arah yang lainnya Namun Ketika kondisi masyarakat Makkah Sebagai orang-orang Muallafin Yang baru masuk Islam Dibiarkanlah Kondisi Ka'bah seperti itu Guna mendapatkan maslahah Yang lebih besar Yaitu agar mereka bisa tetap istiqamah Di atas Islam Dan tidak keluar kembali ...dari agama Islam. Kemudian ikhwanifidina azzaakumullah. Setelah kondisi Makkah... ...kondusif... ...aman... ...dan masyarakat Makkah menjadi masyarakat Muslim. Kota Makkah... ...menjadi... ...kota Muslim. Dan termasuk salah satu pusat... ...dari kota-kota Islam... Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya secara keseluruhan. Baik dari kalangan muhajirin dan ansar yang selama ini tinggal di kota Madinah dan sekitarnya. Ataupun kaum muslimin dari kalangan masyarakat Makkah yang baru masuk Islam diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke daerah Hunain dalam rangka untuk menertibkan orang-orang dari kalangan Hawazin yang termasuk di dalamnya Bani Saqif yang saat itu terkenal permusuhannya yang dahsyat terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Berangkatlah pasukan dengan jumlah yang besar. Menuju Hunain. Dan terjadilah pertempuran yang dahsyat ketika itu. Musuh yang sangat menguasai medan. Medannya adalah Medan Gunung, Manatik Jabaliyah, daerah-daerah pegunungan, termasuk daerah yang sejuk. Musuh benar-benar menguasai kondisi Medan, sehingga ketika pasukan Islam melewati lembah-lembah yang ada di daerah Hunain, diseranglah mereka dengan anak panah. Dan dengan lemparan-lemparan batu sehingga sempat kocar kacir ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Al Abbas bin Abdul Mubalib dan yang lainnya untuk menenangkan pasukan ketika itu. Pasukan yang ketika itu sempat kocar kacil bukan dikarenakan mereka takut berperang Akan tetapi mereka berada dalam suatu kondisi yang sifatnya spontan Tidak menduga jika mereka diserang Setelah pasukan berhasil untuk ditertibkan kembali Terjadilah pertempuran yang dahsyat dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dapatlah ditaklukkan orang-orang dari Hawazin dan Bani Thaqif dan dari pertempuran tersebut diperolehlah harta pampasan perang yang demikian banyak jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memahami tentang kejiwaan para sahabatnya. Kejiwaan kalangan Anshar, kejiwaan kaum Muhajirin dan kejiwaan para Muallafin, orang-orang yang baru masuk Islam dari masyarakat Makkah. Ketika beliau Mendapatkan harta pampasan perang yang demikian banyak Maka beliau salallahu alaihi wasallam Selaku nabi dan rasul Dan sekaligus Sebagai pemimpin umat ini Memberikan Suatu Kebijakan khusus Dalam hal pembagian Harta pampasan perang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa para sahabat dari kalangan Ansar tidaklah mendapatkan bagian dari harta pampasan perang tersebut. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam terkhusus dari tokoh-tokoh Makkah Abu Sufyan dan, dan dan yang bersamanya justru diputuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan harta pampansan perang tersebut bahkan diantara salah seorang dari mereka untuk satu orangnya mendapatkan 100 ekor ontah jumlah yang tidak sedikit. Nah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Membagikan harta pampasan perang tersebut Sesuai dengan apa Yang diputuskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Pada diri para sahabat Kalangan ansar Yang mereka tidak Mendapatkan harta pembasan perang tersebut Merasa Ada sesuatu Merasa Bahwa mereka Kurang Diperhatikan oleh Rasulullah SAW Dan ini merupakan Suatu hal yang wajar Yang terjadi pada setiap manusia termasuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Anshar tersebut. Karena mereka tidak memahami tentang hikmah dari pembagian yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca adanya sesuatu pada diri para sahabat ansar. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi rahmah mengumpulkan mereka mengumpulkan mereka hakikatnya bukan dalam rangka untuk marah kepada mereka akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengumpulkan mereka untuk menjelaskan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memutuskan perkara tersebut benar-benar dengan pertimbangan yang matang dan orang-orang Ansar di mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mulia orang-orang yang dekat di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Ketika mereka tidak mendapatkan harta tersebut, maka tidaklah mempengaruhi keikhlasan dan keimanan mereka. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dari kalangan ansar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat dari kalangan ansar yang mulia tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikaruniakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mereka jauh dari Islam, maka Allah berhidayah mereka melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mereka bermusuhan, Kabila Aus dan Khajjarat saling bermusuhan maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka berkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sebelumnya sebagai orang-orang yang fuqara, orang-orang miskin, maka dengan menjadinya kota Madinah sebagai kota pusat kaum muslimin menjadi terbukalah bagi mereka lapangan ma'isyah mata pencaharian bagi mereka Rasulullah SAW mengingatkan ni'mat tersebut suatu ni'mat yang besar yang Allah berikan kepada mereka demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang-orang adalah orang yang amat cinta kepada orang-orang ansor, sehingga keputusan yang beliau putuskan dalam hal pembagian harta pampasan perang tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahawasanya beliau benci kepada orang-orang ansar. Akan tetapi justru karena kecintaan Rasulullah SAW kepada mereka. Karena fahamnya Rasulullah SAW tentang kejiwaan orang-orang ansar. Orang-orang yang selama ini mengorbankan jiwa dan harta mereka. Mengorbankan apa yang mereka miliki Untuk Islam dan kaum muslimin Untuk membantu saudara-saudaranya Yang hijrah ke tempat mereka Baik dari penduduk Makkah Ataupun selain penduduk Makkah Mereka adalah orang-orang Yang luar biasa di dalam menjamu Para muhajirin tersebut Di negeri mereka Maka Rasul SAW Tunjukkan kepada mereka Mereka kepada para sahabat dari kalangan ansur. bahwasanya Apa yang beliau berikan kepada orang-orang tersebut. Berupa harta. Yang banyak. Maka sungguh tidak ada apa-apanya. Dengan keberadaan Rasul SAW di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah. Ansar di tengah-tengah penduduk Madinah. Keberadaan Rasulullah SAW sebagai pembimbing mereka. Sebagai pemberi nasihat mereka. Sebagai tempat kembali mereka di saat terjadi permasalahan demi permasalahan. Sebagai seorang suri teladan terbaik di muka bumi ini. Rasulullah ingatkan yang demikian itu. Dan para sahabat dari kalangan ansar. Ketika diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, mereka benar-benar sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh, berlinang air mata mereka, menyesali apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, mereka bangga terhadap apa yang Rasulullah sebutkan. Bahawasannya Rasulullah SAW adalah untuk mereka. Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah mereka. Sementara orang-orang yang mendapatkan harta tersebut. Akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Semakin Rasulullah SAW menyebutkan kujian terhadap Ansar. Semakin mereka meneteskan air mata dikarenakan pujian-pujian tersebut dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya kalau sekiranya orang-orang melewati suatu lembah, melewati suatu berkampungan, Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan lewat di lembah dan perkampungan orang-orang Anshar. Karena ketika seseorang memilih suatu jalan, biasanya seseorang akan memilih jalan yang paling enak, jalan yang paling aman, jalan yang paling menyenangkan, dan orang-orang di sekitar jalan tersebut adalah orang-orang yang bersahabat. Maka Rasulullah SAW berikan perumpamaan seperti itu. Untuk menunjukkan bahawasannya antara Rasulullah SAW dengan orang-orang ansar sama sekali tidak ada sesuatu. Justru Rasulullah SAW amat cinta terhadap orang-orang ansar. Lebih dari itu Rasulullah SAW menyampaikan bahawasannya al-ansar syiarun wal nasu ditharun. Bahawasannya orang-orang ansor bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perumpamaannya ibarat pakaian yang langsung melekat pada tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain ansor maka ibarat pakaian berikutnya yang tidak langsung melekat dengan kulit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan betapa orang-orang ansor di mata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang amat dicintai oleh Beliau, orang-orang yang amat dekat di hati Rasulullah SAW. Demikianlah ikhwani fiddin. Azza wa Jami'an. Sesungguhnya hadis yang mulia ini bukanlah menunjukkan tentang kejelekan. Para Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari khusus dari kalangan Ansar akan tetapi justru menunjukkan sebagai suatu mangkubah, suatu keutamaan bagi para Sahabat kalangan Ansar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah-tengah mereka dan meninggal dunia di tengah-tengah mereka dan orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, izakumullah jami'an. Tentunya pandangan ahlu Sunnah wal Jamaah, pandangan As-Salafiyyun, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah. Bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik dari umat Islam, orang-orang yang Allah pilih untuk menyertai Rasulnya di dalam menampilkan agama Islam di muka bumi ini Berbeda dengan musuh-musuh Islam. Baik dari kalangan orang-orang khawarij. Ataukah dari kalangan orang-orang syiah rafidah. Yang mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kecuali beberapa dari mereka saja. Mereka hukumi para sahabat Rasulullah SAW dengan... Hukuman-hukuman yang keji. Padahal justru mereka lah yang berhak diberikan atau dijatuhi hukuman-hukuman yang keji. Penilaian-penilaian yang keji. Karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari jalan Rasulullah SAW. Semakin mulia posisi para sahabat Rasulullah SAW. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kondisi mereka Wasabikuna al-awaluna minal muhajirina wal-ansar Wal-lazina at-tabauhum bi-ihsanin Radhiallahu anhum wa radu'an Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Khalidina fiha abada Thalika fawzul adim dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka jannah-jannah yang mengalir di, di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalam jannah tersebut itulah kesuksesan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan hal ini di dalam surat At-Taubah ayat 100 Sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dari itu kita sebagai generasi penerus Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah mencintai mereka. Dan di dalam kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah sesat Orang-orang khawarij. Tidaklah sesat orang-orang syiah rafidah. Tidaklah sesat orang-orang qadariyah. Orang-orang murjiah. Dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sesat. Sementara mereka mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak dengan pemahaman para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Ikhwan fi Din Azza Jami'an, Hadith Abdullah bin Zaid bin Asim al Mazini radhiyallahu anhu ini. Bila kita lihat keterkaitannya dengan permasalahan zakat, maka secara langsung Keterkaitannya amat jauh. Namun ada pada penggalan beberapa kalimat dari hadis tersebut yang menunjukkan bahawa hadis ini masih terkait dengan permasalahan zakat, yaitu berkaitan dengan al-mu'allafah Orang kulubhum, orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya yang jiwanya masih butuh didekati mereka-mereka ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun terkait dengan hadis ini sesungguhnya tidak ada penyebutan zakat. Karena permasalahan yang dikandung dalam hadis ini adalah pembagian harta pampasan perang bukan pembagian zakat. Asy-Syaikh Al-Basam hafizahullah taala ketika menyebutkan bahawa hadis ini secara langsung tidak ada kaitannya dengan permasalahan zakat. Kemudian beliau sebutkan ada kemungkinan al-muallif rahimahullah al-Imam Abdul Ghani Al-Maghdisi menyebutkan hadis ini di dalam kumpulan hadis-hadis zakat karena mengikuti apa yang dilakukan oleh lima muslim rahimahullah ketika beliau menyebutkan hadis ini di dalam rangkaian hadis-hadis zakat yang berada di dalam kitab sahih muslim sehingga dari sini bisa kita simpulkan berkaitan dengan orang-orang yang baru masuk Islam bahawa mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tetapi tidak dari hadis ini akan tetapi berdasarkan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa mereka termasuk dari salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan uh, harta zakat. Ikhwani fill din, izakumullah jami'an. Itulah mungkin apa yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-171 ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita, memperkokoh jiwa kita untuk tetap istiqamah di atas jalan Rasulullah SAW dan memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Wa Salallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin